Имаме дом неръкотворен. Бяхме на бят, седнали на външните маси. След като приключихме с храната, един брат засвири с цигулката си и всички се събраха при масата на учителя. Така изпяхме няколко песни, а след това стана въпрос за заминалите. Като отидете в онзи свят, ще се съберете с хора, които еднакво мислят с вас и имате еднакви идеи. Като дойдеш при царската порта, ще те накарат да декламираш едно стихотворение, или да кажеш някоя сентенция, или да изпееш една песен, или ще направиш някоя постъпка, за да те изпитат. Гайлер бил Теникеджия и като умрял имал 10 000 лева. Жена му не знаела къде е документът за парите, но той се явил на сън и казал къде е. След смъртта си, доктор Сарафов се явява няколко пъти на една жена и я моли. Молете се за мен, че аз приживе никак не съм се молил. Освен това, той я ликувал от флебит, праща я в Чамкория, където пристига и доктор Митаков и по съвета на умрелия жената става негова пациентка. Когато чувате пукане от заминалите, те разговарят с нас. Един път пукане значи не. Два пъти – до някъде. Три пъти – да. Четири пъти – Значи без всяко съмнение. Една ваша хубава мисъл, отправена към същества от онзи свят, те я възприемат и сърцето им затрептява. А когато вие възприемате техните добри мисли, изпратени към вас, вашето сърце затрептява. Заминалите взимат голямо участие в живота на Земята. Една голяма част от това, което става тук, се дължи на тях. Благодарение на заминалите в другия свят се поддържа интензивен живот на Земята. Благодарение на тяхната дейност ние издържаме, иначе бихме се обесърчили при лошите условия. Те постоянно ни насърчават и казват – няма нищо. Заминалите ни правят много повече добрини, отколкото когато бяха тук. Някои заминали не се явяват след заминаването си, понеже много са заети там с работа. На доктор Миркович умрял по-големият брат и оставил... 20 000 лева за параклис, а синът му ги употребил за себе си. Дошъл умрелият и казал на брат си, Иди, кажи на племенника си да направи параклиса. Срамно е. Причината за умирането не е една и съща. Определено е от Бога, и кой колко да живее. Но понеже хората не изпълняват, не вървят по Божия път, то малко хора остават да живеят, колкото им е определено. По някой път Бог допуща да те дигнат от земята, за да не правиш повече прегрешения. Псалмопевецът казва да не ме вземеш Половината на дните ми. Учителя се обърна към една сестра и каза. Твоите дъщери заминаха, защото едната щеше да се развежда и поради това щеше да има големи страдания. А другата щеше да се жени и да има деца, които щяха да причинят големи страдания. Майката попита. Как ще се ориентират горе, като преминават през чистилището? Понеже те минаха на земята големи страдания и затова те са свободни, няма да минат през чистилището. Един праведен човек, когато има опасност да извърши престъпление, го вдигат. А когато един грешник има опасност да накара или да съблазни един праведник да извърши престъпление, тогава го задигат. Когато детето се оплача на Бога, че не го гледат добре, тогава го прибират. Заминава си. Ще гледаш детето като писано яйце, защото ще ти плащат по 2000 лева на месец. Когато децата се вземат, те се вземат по майчина или бащина погрешка. Майката или бащата стават някой път недоволни от сина или от дъщерята и Господ прибира децата. Има много причини за заминаването на децата. Една от тях е следната. Някой път детето не иска да живее в този апартамент. И понеже не е направен добре. Ако бащата и майката се обичат, ако няма противоречия, то в тази къща всички са здрави. И болест, като дойде, скоро минава. А като не се обичат, заболяват и някои от домашните си заминават. И детето някой път казва да го няма бащата, да я няма майката. Тогава се стоварва някоя болест върху бащата или майката. Човек след заминаването си има следните работи. Първо, да посещава небесните училища. Второ, да работи на Божията нива и то, или между скоро заминалите, за да ги ориентира в новите условия или между хората на земята, като ги предпазва от зло. Например, може да му се даде задача да поправи един грешник на земята. Трето. Известно време, заминалите участват в процесите на природата. Например, работят върху растежа на растенията. Един брат запита когато на човека се яви някой заминал, откъде знаем, че това не е наша мисъл? Мисъл, формата се различава по това, че няма да говори. А когато е някоя душа, тя ще говори. За да ти се яви някой заминал, за да го виждаш и да говориш с него, трябва да го обичаш. В ума си дръж най-хубавите черти – като ангел да е в твоето съзнание и тогава ще дойде, а не да кажеш, той беше малко упорит, но да но се е изменил. Една душа до 40 дни не може да се яви, защото е заета изключително с себе си. Завеждате на всички места, дето е живяла, за да види целия си живот. След това вече дават работа и може да се явява. Апостол Павел казва Ако ни се разруши земното жилище, имаме дом нераготворен. Някой на земята е страдащ, а горе, като замине, се радва. Тогава защо ще плачем за него? Човек никога не е умрял. Умрелите са по-живи, Отколкото живите. Един свещеник дойде при мен и ми каза, че го е страх да служи в църквата сам. Трябвало всякога да има с него и друг поп. Той поиска съвет от мен. Казах му: Има един човек, когато се обидил приживе. Той беше бил майка си. И тя умряла. Казах му. Умрелите хора са по-реални от нас. Ти трябва да се примириш с майка си. Като влезеш в онзи свят, ще ти бъде чудно отначало. Всяка планета на Слънчевата система има представители на Земята. Както всяка държава си има своите посланици. Те имат по-фини тела и са свободни от ограниченията на тялото. Колко пъти сте ги срещали? Те не се изявяват. Цялата Слънчева система представлява едно цяло. Един брат попита. Баща ми ще ме посрещне ли? Като заминете за онзи свят, ще ви посрещнат онези, които ви обичат. Ако баща ти те обича, ще те посрещне. Двама брата се намразили. Умряла майка им и те двамата се примиряват помежду си. Това примирение се дължи на майката. Самоубийството е поради обсебване от нисше духове. Едно нисше същество ще убеди някой човек да се самоубие, за да може да вземе неговата енергия и с нея да се поддържа. Един искаше да се самоубие, понеже е имал нужда от 2500 лева. Казах му. Ти не знаеш какво нещо е самоубийството. Ще дойдеш в едно положение 10 пъти по-лошо и не можеш да се върнеш назад. Дадох му 2500 лева и не се самоуби. Много заминали се безпокоят за земните неуредени неща. Имал си къща на земята, заминеш, но вашия роднина. Я продал и ти се я досваш. Един човек заминал и жена му се оженила за друг. Умрелият, понеже не бил напреднал, се е досвал на жена си. В свищов един човек имал жена, която умира при раждане. В се оженил повторно. Веднъж Втората жена биела сирачето, но ръката й се вдървила като камък и чак след голяма молба се отпуснала. Заминалите желаят да не ги забравяме, да мислим за тях. Като мислим за тях, те се радват. И никога не искат да си спомняме за техните прегрешения. Някои заминали души са толкова напреднали, че могат да си създадат веднага едно тяло. После никак няма да подозираш, че той е от другия свят. Някой път заминалият ще намери някой жив човек на земята, чието трептения са близки до неговите и ще ти се проявява чрез него. Ти току що се запознаваш, а той вече ти се усмихва някак особено и познато. Във Варна говорих с две млади слугини. А чрез тях се проявиха заминалите Голов и Дуков. Ако някой се замине 10 години по рано, то 10 години ще остане тук, за да си довърши работата, защото на човека му трябва опитност. Материал, духовният свят е една широка област, дето трябват материали. Тези хора, които биват убити, остават на земята. И ако не са напреднали, подбуждат другите да отмъщават за тях. Войници, които биват убити на бойните полета, отиват горе като работници, за да убеждават въплатените, че не трябва да воюват, че не е хубаво това. Една сестра каза, брат Дързев си отиде и не се проявява чрез други. Колко пъти минава покрай вас и вие не го познавате? Горето е прият в музикалната академия и пише доста песни. Хайде сега му изпейте песента. Изпяхме песента Благост, благост аранжирана от брат Дързев. Учителя продължи. Когато претрепаха Стефана, той се всели в Павла и последният благодарение на него се повдигна. Та сега Дързев все още има някой Павел, който го носи. Има някои неща, които не се позволяват да се казват. Една сестра попита Заминалите могат ли да слушат беседите ви? Заминалите присъстват на беседите. Те стоят при тези, които обичат. Вие мислите, че във време на беседа заминалите са между вас. Не. Заминалите пълнят салона а вие сте между тях. Един брат попита. Когато някой няма условия тук, не е ли по-хубаво да го задигнат, за да дойде при по-благоприятни условия? Не. Много по-дълго и по-мъчно е да се дойде тук и след много по-дълго време ще ти се даде това, което искаш, Отколкото ако разрешиш правилно задачата, която ти е поставена сега, при условията, които си, защото тези незгоди, които ти се дават в живота, са като предпазно средство за правилното развитие на ценностите, които имаш. Сега си при най-добрите условия. Ти живееш с великото. А да живееш с великото това, са то добрите условия. Същественото е да живееш с Бога. Живееш ли с Бога, всичко ще се уреди. То е великото. Една сестра попита. Ще бъдем ли на този свят с тези, които най-много обичаме? Точно така ще бъде. Сестрата попита Кои ще ни срещнат горе? Детето ще го срещне майка му Приятеля Ще го срещне приятелят му Като заминеш Паметно ще остане само доброто Любовта Която си проявил Една сестра разказа как прибрала една болна котка и я гледала, но и казали, че няма никакъв смисъл да се гледа и да се прояви милост към една котка, която така или иначе ще живее още само 2-3 дни. Каква полза от това? Учителят каза. Не. И в такъв случай е хубаво да се прояви милосърдие, понеже голямо благословение е за едно същество, което в последните дни на своя земен живот почувства, че проявяват любов към Него, че се грижат за Него. И голямо нещастие е, ако едно същество умира само, изоставено, без да види, че се грижат за Него. Човек след заминаването си се издига от етерния свят до Божествения свят. Неговият живот след заминаването представлява подем, възлизане. Ето защо човек живо предчувства, че му предстои един велик път на възход, че има да расте. Че го очаква нещо грандиозно. Но това съзнание трае малко време и скоро след това се връща в своето обикновено съзнание. Човек, колкото и да е грешен, все му се дава възможност да надникне във великия живот на Божествения свят, макар и за няколко мига. И това му дава подтик да живее за него на земята. И то идеално и възвишено. Онзи, който е подготвен, пребивава съзнателно по-дълго време в божествения свят.